március 25-e van, még senki nem telefonált az ellenkezőjével. Elérkeztünk a Nemzeti Minimumhoz. Hétágra süt a nap, jó nyolcágra. Mindebből nem következik, hogy meleg van. Japán gyártmányú automat, japán gyártmányú autóra cseréltem, de ebben nincs hőmérő. Így nem tudom hány fok van. A műsorban termék megjelenítések, hada, a közönség számára fenntartott időből még 23 perc van átra. Aztán Schiffer, András Rédei, Éva, Duronelli, Péter és Nemes Gábor lesznek a vendégeim. 9 óra 30 perckor pedig veszem a nem létező kalapom és megyek az uszodába. Aztán ebédelep a Hajdán volt, Majakoszki utcában. Tak, az Újpest fradi meccsre, csak addig maradjon fenn az Újpest. Oké, jövő hét péntekre megyek foci meccsre. Megnéztem a Real Barcelona első fél idejét. Most éppen 2-2 az eredmény. Két óra 8 perccel ez a kfj minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsorra. Én elérhetőségem én egy, a 12 éve aluljaknak nem való. jó? Szia, no, én Beszélni, hogy engem elége a tegnapi szavazásnak az eredménye. Csak... A tegnapi szavazás az tudja, hogy mire? De a kérdést hallotta? Igen, igen, hogy a komcsik vagy a Fidesz. De nem, de azt hallotta, hogy, hogy minek alapján, de, de akkor az előtte ott telefont nem hallotta? Én tudom, hogy minek alapján, csak nem tudom, hogy nem választaná a komcsikat a Fidesz ellen. Hát figyeljen, az volt a telefon, nem, hallgat, nem hallgatja a műsort. De hallottam a műsor. Betelefonálta Bölömbika, és azt mondta, hogy április 6-án majd megszívjátok, vagy valami nem tudom, tikomcsik. komcsik. Igen, igen, igen. Hát, ha a Bölömbika a Fidesz. Hát akkor nincs az a válszélesség, aminél én kisebbe vállalnám a komcsikat. É, nem így vettem le, hogy a a Fidesz, én inkább egyikre se szavaznék akkor. A, akik oda, oda szavaztak, hogy komcsik én akkor egyikre se szavaznék, megmondom őket. Rendben de az nem volt opció. A kérdés, hogy én MSZP vagy nácik, akkor... Egy... De, de nem ez volt a kérdés, drága barátom. Mag egy olyan kérdésre válaszol, ami nem volt? Most meg leraktak. De maga kedvéért felolvasom Dénesnek a... Tökéletesen működött a daf Úgy működött, ahogy működnie kell Ha bölömbikára szahartunk rá, akkor bölömbikára, ha más volt Ki nem látszik a fécesből nem vállaltam, azt hittem megszakadt külön. Nem, egyáltalán nem. Annyit, hogy, a, hogy, a, hogy én tudom, hogy ez most milyen szavazás volt, hogy valami ellen, de, de attól még nem mentem volna a komcsik felé. Tehát ez, ez akkor se. Tehát a, ugyanúgy, mint hogy... De, de mi az, hogy komcsi, azt értse meg! A... Mi az, hogy komcsi... Hát az ön fejében nyissa ki az ablakot, könyörgemet, ott olyan köd van. mi az, hogy komcsi? Hát gondolom, arra gondoltam. Na de, erre van szó. Előbb akkor majd kérdezzem vissza, hogy miről van szó. Abban az értelemben, hogy a bölömbika használja a komcsit, abban az értelemben, ha magamat definiálnom kell a bölömbikával szemben én komcsi vagyok. Sajnálom, hogyha ön ilyen épeszi gondolatokat reggel nem tud megfogalmazni, őszintén remélem, hogy mire elér az este, sikerülni fog. E Előjáróban annyit írja Dénes, hogy a ma beszélgetése az új pártos szárpártos fickóval egyszerűen zseniális volt. A télemet csapkodtam volna, ha itt nem ülök a kocsiban. Írja Dénes. Az ész megáll ennyire nem lehet ember vastag bőr, és amilyen ártatlan hanggal kérdezte a hollapon található pontokról le a kalappal önelőtt megint. A másik téma, ami miatt megint írok, az a sok vihart keltő Györgyösi Márton féle listázás. Talán eltelt annyi időt, hogy szépen sorba tegyem az eseményeket ennek kapcsán, ide a Dénes. 2012. novemberre. Az eredeti felszólás megfogalmazása pocsék volt a szándékot, akkor érteni véltem, lett is nagy felháborodás belőle. Hiába volt pontosított, hiába volt pontosított a szóvivő. Most pontosan olvastam azt, amit Dénes írt, hiába pontosított a szóvivő. Bálgábor a jobb szóvívője szerint félreérthetőek voltak Gyöngyösi Mártól szavai, ők csak a fontosabb közületi tisztséget betöltő izraeli-magyar kettős állampolgárokról tartanák fontosnak a lista készítését. 2013. április. A Mirkocki Ádám pontosított is itt már parlamenti képviselőkről beszélt és kettős állampolgárságról. Hivatkozás. Itt ugyanúgy a Mandin erre, mint ahogy előbb is volt. Az Indexre 2012. november 26-án jobbik listát a zsidókról. Itt jobbik a parlamenti képviselőt nyilatkozzanak az állampolgárságukról. Erre nem emlékszem annyira. Ez volt annak idején, ami sorban volt arról valami visszhang, Ugyanaz volt a fogadtatás, mint a gyöngyösi felszólalásnak írja is kérdezi Dénes. 2013. júniusa. Persze a Népszava online ráteszi a hangulatkeltést. A címben Orbán nem ellenzi a parlamenti zsidózást... Majd 2014. Aztán az a Simon Vesz botrány után elérkezünk 2014. március 24-ig, amikor is Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság, MSZP és elnöke többek között az alábiakat nyilatkozza. Idézem, kitért arra is, hogy véleménye szerint minden országgyűlési képviselőnek nyilvánosság kellene tennie, rendelkezik -e a magyaron kívül más állampolgársággal. Index Belföld 2014. március 24 Molnár Zsolt tisztázni kell, voltak-e titkos titkosszolgálati kapcsolatai? Akkor hogy is van? ez kérdezi Dénes. A Mirkozki javaslat után pár hónap alatt tényleg szerencsétlen gyöngyösi kijelentés után fél évvel a népszava előveszi a zsidókártyát, Orbán nem ellenzi a parlamenti zsidózást. Kinek áll érdekében a zsidó vallást követő magyarokat a keresztény vagy más vallást követő magyaroknak uszítani? Volt valaki akkor bármely szervezettől, aki azt mondta volna, hogy kedves népszaba, ne írd ezt, mert ez hazugság. A kettős állampolgárságról való nyilatkozattételre való felszólítás vagy helyes, vagy nem. Beterjesztő oldaltól függetlenül. El fognak határolódni Molnár Zsoltól. Ha nem, lesz egy olyan, aki megköveti, mír, megköveti mír, kockit, Azt hiszem, kezd eldőlni, kire adom az X-et. Üdv Dénes! Dénesnek megvan a teljes neve, megvan a telefonszáma is. Dénes azon jobbikkal szimpatizáló, de magát még nem identikus jobbikosnak tartó szavazó, aki annak idején került elő, amikor Vácot, vagy inkább Esztergomban a zsinagógában tartott jobbikos gyűlést. Jobb, volt jobbik gyűlés a zsinagógában, és ő volt az, aki kikutatta, hogy 2010 márciusában talán volt a Bocskai úti hajdan volt zsinagógában is. Jobbikos gyűlés kampánygyűlés, de annak nem volt semmilyen visszhangja, azt telefonon telefonom beszéltük adáson kívül, és időnként ír nekem ezt a mostani írását érdemesnek találtam felolvasni, p nem beszélgetek 4185 Thank okay, okay. Archie. születési rendellenességtől esetleg tapasztalatból vagy annak hiányából adódó, deformált hallgatói azt se veszik észre egyébként, ha éppen nekik kedves e olvasok fel. Ők a gonosz az ember azt mondja nekik a gödör mélyén, hogy kihúzlak, mire ők azt mondják nem. Vizuálisan nem láthatók, tehát szemmel, és hatodikán hallani sem lehetett. Hal, Vármi hogy április után hallani sem lehet majd őket. Amit még élvezhetnek, azt most próbálják meg. Belejtve, hogy mindenki számára rendelkezésre áll a gyúnás, és akkor megvan az Amnestia, talán az Indexen olvasták annak a Downhill kerékpárosnak a levelét, aki többször megfélelmítette egy asszonyt, majd és töbet teljes megdöbbenésére bocsánatot kért és megtört. Ott benne a lelki Most amikor befordultam. Kedvenc benzínkutamhoz láttam egy édesanyát egy kapusinis gyerekkel. A gyerek lehetett olyan 3-4 éves, az anyja beszélt hozzá. Koholó szavak lehettek elképesztő látvány volt. Annak én a honpól férje készített egy fényképet a lányomról és rólam, ahol valamiféle hasonló korhalás lehetett, legalábbis úgy nézett akkor a lányom rám. Az emlékezetemmel együtt enyészik majd el az a kép, ha meghalok. 3 öt, egy az elérhetőségem, ma talán március 25-én. negyedikén a 80-hoz közelhető el az akváriumban. Egy hétre rá a fialak, nem ugyanott, de az akváriumban. Nagyon messziről jött. Négy perce múlott, negyed J J Jó reggeli, a hát, tegnap nem tudom hallgatod el, de ez a délután a kubedő János és Arakóászati Lövészegés, és éppen arról volt szó, és is felvett egy témájuk közül, hogy Kolkanterás küldött egy levelet Orbán Viktornak, amelyben azt mondta, hogy ez helyes irány, hogy ő politizál. És egyből a klubrádióban azt mondták, hogy hát van nem beszámítható, már csak azt mondták, hogy elmebeteg, hogy már nem is. Tűnik. Jó, de ne felejtsd el, hogy az a klubrádió, amely Naiman Gábor kérdésére, mely szerint az élet most jobb el, vagy a kádári éle, időszakban 93% azt válaszolt, hogy kádár alatt, ami egyébként valami olyan elképesztő válasz, amire, hát mindegy. Szóval ez, ez, ez, ez a klubrádió. Talált elsőjött. Kicsit a klubrádió rádió hallgatója a szocializmusban is élnek, valószínűleg és érzik magukat jól. Nem hogyha ez egy nagyon jó világ lenne, de egyrészt nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt, különösen tekintettel arra, hogy az ember egyszerre két helyen nem tud lenni, de azért lássuk be, ez a 93% ez nagyon súlyos. Mondja szívem. Még egy mondat, hogy az este valami egy azt látta, hogy Angela Merkel kancelált, hogy mellett ott egy tolókocsiban hogy de ott ülő és nem látszott a a elmebeteg. Azt, hogy esetleg beteg, de azt, hogy elmebeteg, nem látszott hogy ott ültek, és éppen beszélgettek, úgyhogy kicsit fura ez a klubrádióféle hozzáállás. Nem kell jelentőséget tulajdonítani neki. Igen, igen. Nem azt mondták a klubrádióban, hogy a beteg, azt mondták, hogy nincs már egy egészségállapotban, hogy kifelé kommunikáljon és levelezzen, a felesége végzik. Ezeket a dolgokat helyette szó nem volt ilyenről, hogy állnak Én ezt értem, akkor se szerencsés, és a 93% akkor is szóval. Az borzalmas, az való igaz, de a két dolog nem moshat. Én ezt értem, én ezt értem. Egy, egy dolog. És abba reménykedem, hogy az ATV-ben is megcsinálják ezt a szavazást. Ott is kijön a 93, és akkor együtt mennek a hullámsírba. Tessék. Jó reggelt, hónyák. A tájvani helyzetről, hogyha majd beszél a Nemes Gáborral esetleg megkérdezni... Tájvánon mi a helyzet? Az a helyzet ott, hogy tavaly felvették a kapcsolatot a kínai és a tájvani kormány, és most, most ratifikálná a tájvani parlament azt a faktumot, amit aláírnának a kínaiakkal, és ez félelmeket kelt az ottani lakosságban. A diákok elfoglalták a kormányzati épületeket, tegnap a rendőrség kiverte őket onnan, erről semmit sem hallani. Kérem nem. valáson, benne lesz. Na, küldök két lírát. hogy ilyen az élet mennyire van ez rendben ez a zene? Köszönöm. Ez való Németország, ahonnan ön hív? Ausztriából, Mondanám, hogy én zongorázom, és én írtam addal, de sajnos nem. Köszönöm. Jó reggelt, György, én vagyok a sokat telefonáló. Akkor majd adjunk is abban, hogy április 7-én legközelebb. Tényleg, sok. Ön kritika most már megvan, most már csak önkorlátozás kell hozzá. Lira egy, Mozja Lira kettő. Ebbe pedig már ne is telefonáljanak be Feltekerem a hangerőt Ez a Deep Forest és Peter Gabriel, és lehet, hogy az egész nagyon gely, de én a Deep forest is szeretem, meg Peter Gabriel-t is szeretem, akit aztán itt van is lehet szeretni. Valamikor májusban tekerjék le a tetőt a trabantról, tegyék rá hajdani nőjükre a szőke parókát, korégával rögzítsék a fog sorokat Na jó, nem teljesen Music FM hangulat Sorry, I didn't show Coming, de késni fog. Én például úgy emlékeztem, hogy Bob dylan a slow train is coming, sokkal jobb számít, amikor most meghallgattam. Egy perc múlva lesz fél nyolc. és nagyon rendben van Honkula neked hogy jön be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 De mondta, hogy késik. Figyelek, ha van mire. Ezekben az ajándékba kapott percekben. Jaj, láttam ezt a lupáncius, vagabundus című darabot a. Big emberek. Annak idején Szajli József azt mondta az ennyi szignáljára, hogy ez egy akusztikus botrány, hát ez egy vizuális botrány, beleértve, hogy ez egy ilyen tündérjáték szerette lenni, de tényleg csak a vendéglátom tiszteletére maradtam ott a második felvonásban. belépve az első felvonás végén biztos a Jerny megharagudna rá, de azt hittem, hogy vége van. Mondanám azt, hogy kevesebb több lenne, de arra megkérdezni a csáki ürit, hogy mit jelent az, hogy kevesebb. Láttam egy varázslatos filmet az HBO-n a Barbara Streisanddal, Barbara Streisand megjelenítést hallottak, nem tudom mi a címet, egészen zseniális film. 2012-es. Hány éves a Barbara Streisand? Jó reggelt kívánok. Érdeklődünk, hogy a közönség hogy viselte a darabot a cínházban? Közönség jól. Ott marad mi? Teljesen. Teszem hozzá, hogy ezek a péntek délelőtt csütörtök délelőtti próbál, Ezek ilyen kicsit ilyen nyugdíjas találkozók Valószínűleg én is azért megyek, hogy szokjam a légkört Ott arra az időre csirizzel vannak bekelve a székek Oké, jó, ez rossz indulatú volt jó reggelt! Jó reggelt, én is láttam a filmet, Szekatúra volt a címe. Szekatúra, hát mondjuk a címe elég hülye, az az, ahol a, az a vegyész fiúval megy az anyja? Igen, igen, igen. És hogy tetszett? Nem láttam elejétől, de le fogom tölteni, és meg fogom nézni. Nagyon jó volt. Olyan varázslat, én a végén annyira meghatódtam, valószínűleg nem kellett volna mindjárt sigort a lányommal Ha meghatódom, agresszív vagyok, ha agresszív vagyok akkor viszont nem fatódom meg Elnézést a csúnya kifejezésekért, amelyek elhangzanak de tényleg, hogy 93% visszaírja a szocializmus. na ne jó, nem ebben a formában. Halló. Hello? Hello? Jó, jó reggelt kívánok, április 24-én 72 éves Barbara. 72 éves. Hát ha megnézni ezt a filmet, amelyet talán tényleg Szekatúra egy két éve mutatták be, nem tudom mikor készült, nagyon régen nem készült, tehát kinéz 50-nek a filmem. Köszönöm szépen, meg fogom nézni. Beleért, hogy a lányom mondta, hogy nagyon nagy az orra, és akkor eszembe jutott Winter Gabi, aki nekem hajdan volt, szerelmem volt, és majdnem úgy nézett ki, mint a Barbara Streisand, és mindenki azt mondta, hogy nagy az orra, és egészen gyönyörű volt. András, annak idén megkérdezte az Arató, hogy a rádió eladó, és akkor mondtam, hogy eladó, és kérdezte, hogy mennyibe kerül. Ugye az előbviselkedtél meg a tulajdonossal, és akkor mondtam, hogy 180 millió forint, amire mondta az Arató. Tehát nem eladó. Te pénzügyekben mennyire vagy otthon? Nem, nem, nem, nem nagyon. De családilag otthonról, tehát az, hogy a pénz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 Ja, mert szeretném volna valamint Bocsán, már, Az az azóta már elfelejtettem. <gül> <gül> és amikor azon csodálkoznak, hogy neked ilyen régi Nokia telefonod van, termékmegjelentést hallottak, akkor bár nekem van olyan üzleti partnerem, aki a telekommunikáció egyik nagy, és ugyanilyen telefonja Persze. van. elnöknek is ilyen volt. A, meg aztán itt van ez a Farmer ida, amire tettél egy olyan ígéretet, mint amilyen ígéretet... Simán. Uh, annak idején a Dajstedt, neki nem kellett mesztelő körben hangálni a, a lakótelepet, mert egy olyan uh, szavazati arányt feltételezett 94-ben a Fidesznek, amit végül is nem kaptak meg, de ez a történet ezzel a, a, a, a nem is a Farmer Jacket, hanem az öltözködés. Ki öltözte? Van ez sztájtisztod? Senki, nem, nem. Nem is avatkozom bele senkén. Nem, tehát tényleg engem a külsőségek abszolút nem érdekelnek, ahogy a pénz És a környezetetben ne. próbál valaki hatni arra, hogy jobban Persze, érdekel? Persze, Mindig kapok különböző kapok tanácsokat amiket vagy megfogadok, vagy nem. Jó, de nők öltöztetnek? Nem. Nem is hagyod? Nem. Amire ajtaszon, azt te választod? Hát többé-kevésbé. Ugye azzal a hajjal, ami neked van, azzal a hosszú hajúnak lenni nem lehet. Nem, ugye? de az tényleg az biológiaira kizárt, igen. De ez tényleg inkább... nem ez iskoláskoromban az volt ilyen, hogy. Vagy sokáig nem vágattam de akkor is széltében. De ez ilyen Angela legyen. Davis lett, nem? Há, persze, Kicsit, persze, igen, persze, igen. Persze. igen. Hát ez genetikailag kódolva Na, van, szóval. úgyhogy... Uh, az, hogy a klubrádióban az emberek arra szavaztak, nem tudjuk persze pontosan, hogy kik, uh, hogy uh, az volt a kérdés, hogy környező országokban, nem tudom, V4, vagy nem, milyen körben, hogy mennyire révednek vissza a múltba, és lehet egy nem reprezentatív felmérés, amelyben 93 <gül> hát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 Azért baromi nehéz, mert nekem itt abszolút takra kiszámolva a gyerekkorom az abba az időszakba telt el, és ez alatt azt értem, hogy az érettségi bizonyítványunkat úgy vettük át, hogy éppen az aulába ment a nagy Imre temetés. Igen. Veresván. Nyilván ez nekem így azért nehéz megítélni politikus vagy objektív fejjel, mert valaki Mert betelefonál, és gyerek gyereke, arról volt szó, hogy, ahogy vesz, hogy tartod a kapcsolatot a hallgatókkal, vedsz föl légyes a fejhallgató, nem tudom, nem tudom mit akar a hallgató, de hát, ha valamit Halló, akar, is szalon képes, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Van úgy, hogy valaki csak úgy megnyomja a gombot. <laughs>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 és hát ez pár hónap után gyakorlatilag kimúlt. Jó, például oda hogy került vissza műszörről? Azt, hogy voltak ilyen, voltak ismerősök, akik engem oda beittek. Neked valaha pár tagságod volt? Nem. Hát az LMP. Az LMP. Kisztag? <gül> az persze. <az> <gül> 353-94-51, Sifer András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 Te mit tapasztalsz? Nem tudom, ezt a kérdést jól feltenni. <gül> Mert, de valaki akar kérdezni, és akkor ő mindjárt előnyt élvez. Jó reggat! Jó reggat! Ja, kívánok azt, hogy mi fogom sisszerújt, hogy, hogy említett, hogy a megvolta az a maga hátyánya, ugye, hogy a orvosodás meg egyetleg kíváncás támaság. Most kérdezem tőle, hogy ugye 25 év után többször is az adósság, hogy a szetésháros sokkal gyengébb az embereknek a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 Igen, csak ugye a politikus a politikusok nézem, és összevetem, én nem vagyok, tehát nem voltam el meszemítés tag semmit, tehát ilyesmi vonalon nem érintett az egész. De ugye a megnézem a Kázár Jánosnak, ugye a vadonát, és hogy mit halmozott föl, és összevetem a mai politikusokkal, akkor ugye azt tűnik ki, hogy szinte arra meg ki a játék, hogy nyomoran megoldogodjon, és <coughs> a alapját is nem Jó, hát természetesen hogyha Kádár János hogyan megnézi, akkor feltetően igaza van, de nyugodtan hozzátehetjük Antal Józsefet, meg Gyulát, mert ők sem nagyon harmoztak fel, viszont azért egy picit ássunk vissza az emlékezetbe,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 Te számomra egy, egyre szimpatikusabb a fiatalember vagy, úgyhogy ingyen és bérmentve különböző szolgáltatásokat ajánlok föl, beleértve az itteni beszélgetést, ami nem szoktam egy pénzkapni, pénzt kapni, de például a legközelebb, ha elmész az indexbe és ott interjút csinálnak vele, és szabó is lesz majd a fotóriporter, Igen. akkor mutasd meg majd a fényképeket, hogy mely fényképe. Mert az, hogy össze, mert mutatnak, vagy úgy nézel ki. Nem ez ki, nekik mint egy ilyen poénkodás. Egy pitekán tehát konkrétan, mint egy majom. É, tudom, hát tudom, Igen, de, de... de ez nem jó. Hát tudom, de ők ezzel szórakozzanak. De ne szórakozzanak. E, Mindjárt a hallgató jön sorra, de menjünk tovább ezen az index interjún, már csak azért is, mert e, ugye a beszélgetés logikája is ezt mutatja, ott vagyunk annál a Gyurcsány Ferencnél, akivel létrejött ez a bizonyos e, azt mondja, hogy új nemzedék mozgalom, de már ott tartunk, hogy vagyonosodás. Ebben a bizonyos interjúban, amiben legyünk pontosak és hülyek, Panyi Szabolcs és német Tamás voltak az interjúvalók, ezt fontos kirakni, ez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 Mit jelent az, hogy hát az állami vagyon széthordásában is érdekes szerepet játszott később a 90-es években? Ez ugye az a pontgyolás, amit az ember az élőbeszédben megenged, hogy az index ezt hagyja az interjú szövegében is, az legyen az ottani szerkesztő problémája, de itt más olvasószerkesztő van. Mit jelent a mondat? Hát azt jelenti, hogy Magyarországon a privatizáció 88 után úgy ment végbe, hogy egyébként jó adottságokkal vagy jó termelési kultúrával rendelkező ám de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 De amikor azt mondod, hogy érdekes szerepet játszod, az egy olyan kifejezés, amit az ember ugye néz vagy a mélető. Őt, legyen... őt idézem törvényesen, hát hogy mennyire tisztességesen hagyjuk, az ő mércé szerint tisztességesen és törvényesen járt el. Az más kérdés, hogy az egész 88 utáni privatizációs folyamat az hemsegette az igazságtalanságtól, hemsegett attól, hogy itt kevesek, akik a rendszerváltás idején már közel voltak a tűzhöz, írdatlan vagyont halmoztak fel, miközben komplett városokat tettek földönfutóvá.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 az, ö, azt mindenki megérzi. Három 51. kérdezhetnek Sifa András az állampét társadalnő a vendég. A március 15 beszédben te beszéltél a külső-belső függőségről, részint arról, hogy külső nemzeti függetlenség nincs, ahol egy állam adóságcsapdában vergődik, ahol az ország ezzel ezerszálló függ a külső hatalmaktól, és belső szabadság pedig, ahol hűbeli új feudális viszonyokat alakítanak ki, ahol az emberek is adóságcsapdában vergődnek, ahol egyetlen hatalmi központtól egyetlen szemétől függ mindenki élete. Ez ugyanaz a szabadság kétféle megközelítésben. Így van? Mit lehet tenni velek a frány adóságcsapdával?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 akkor is azt látjuk, hogy az államadósság valójában növekedett, 2010-hez képest. Egy másra persze várja, tudom, hogy nem szeretett, de van egy kérdés. Hát, ebben okay. kapcsolatos. Hello. Jó reggat! Kívánok! Azt szeretném megérdeklődni a úr, tudom, hogy ő szerint, és az LMP szerint a korrupció hazahárulása -e. <hállt> van, olyan for van olyan formája szerintem a korrupciónak, ami felér hazárulással. Összességében azért én próbálok csinyán bánni ezzel a fogalommal. Tehát természetesen akkor, amikor egy külhatalommal valaki köt egy olyan paktumot az saját hazája nevében, amivel azt ő, mindenki más megkérdezése nélkül több generációra kényszerpályára tere tereli, az súrolja a hazárulás fogalmát. Ezzel együtt, hogyha valaki megnézi azért, mert az elmúlt négy-öt évben ezzel a fogalommal csinyán bántunk másokkal szemben adósság adósság igen, tehát egyrészt nettó adósságállomány sem csökkent az elmúlt négy évben, a magánydpén. megtartás van a A, pénztár, a, pénztár, a tehát, Az, afölött ez az ország, a magamúgyan napi rendelke. tért, az azt jelenti, az azt jelenti, hogy lehet kozmetikázni például az államadósság alakulását, de valójában ezzel szintén adósságot halmozott fel a kormány a következő nyugdíjba vonuló generációk felé. Jó, hallgattuk, nagy többletjogosítványok van velem, én korlátozom magam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Erb vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy az LMP-nek mi az egészségügyi programja, mi az elképzelés az egészségügyel kapcsolatban, Jóreget kívánok! Az LNP alapvetően, is ez a 2010-es programunkban is már benne volt, alapvetően a, a betegségügyet, az egészség betegségügy helyett egészségmegőrzésre szeretné fektetni a hangsúlyt az egészségpolitikában. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a támogatások, a különböző kiadások elsősorban az egészség megőrzésre koncentrálódnának. Ez alatt értem azt is, hogy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 Hát ez a, azért vicces kérdés, mert szerintem az, hogyha egy párt illőlelki ismeretként tud viselkedni ellenzékben. <gül> ez ismerni kéne a telefonát. Az uh, szerintem, az már nem, nem csak egy úgyhogy ha ezt megállapításként hangzik. Nem, nem az fejlő a ti értelem, Nem mondtam, ne, ne, ne, értem, értem, értem. Csak azért, azért rögtön nekem beugrott az, hogy a megelőző időszakban, amikor a Fidesz úgy volt ellenzékben, hogy ilyen...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 Az elmúlt években ugye azért lehetett itt. Hát ha megidézik, én most úgy hallottam, hogy nem idézték meg. Ez majd mai esemény lesz. Majd, de én úgy hallottam, nem minden ha most már persze persz ez a kampánycirkusz. Segítsen a nekem fókusz. Az indexben négy dolgot említett a, a Schiffer, akkor kérdejél tőle majd egy ötödiket. Jó, de. Tehát most visszamondta, tehát a Schiffer viszonylag jól mondja, ugye annak idején, az ennyit hallgatta, azt tudja, hogy én felkészültem mindenkivel, és akkor megpróbálta ugyanazt a szöveget lenyomni, akkor azt valódi nem elégettem meg.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 Ugyanezt megartam én is kérdezni, hogy ezen túlmenően tudnám még két-három fontos dolgot. És tényleg nem provokációként. Ha... Jó, tudok mondani, csak a Jó, mondom még egyszer, jaj. azt lássuk, hogyha nekünk tízszerekkora lenne a mandátumarányunk, akkor semmi fújjuk a passzát szeret, azt általában az fújja, kormányon van. De én arra is emlékszem, hogy akkor, amikor a jogalkotási törvényről döntött a ház,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 az lmp vel együtt már kormányt tudnának alakítani. Akkor az LMP szövetségre kíván lépni a kormányváltókkal, vagy pedig hagyja, hogy kisebbségből a Fidesz uralkodjon. Világosan tettük, minden nap el is mondom, akkor is, amikor fordítva hangzik el ez a kérdés, hogy egy, nem fog olyan helyzet előállni, hogy valamelyik blokk ne szerezzen abszolút többséget. Egész egyszerűen a választási rendszernek olyan a természete,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 sem az álbaloldali pártszövetségnek nem fogunk segítségére sietni. Innen folytatjuk. Itt mindenki megkapja a magáét. 353-94-50, Egy Sifel András, az lnp társelnöke a kejfejáncsi vendége lehet kérdezni. Most éppen március 25-én, ugye ezt többé-kevésbé... Tessék? Jó. Jó. És sem tudom az általában a dátumot, de talán még nem mondták Kessé, a hallgató. lesz a szabad választások 24-én Igen? Igen. Tele, nem, Ö, vannak P-betűk, akik minősíthetetlenek szoktatálni, de nem mindig. Akarsz minősíthet, esetleg minősíthet. De persze. Akkor a, de hó, fel kell, kell venni. Halló? Tessék! reggelt kívánok! Jóraget! szeretnék kérdezni. Ugye az előtt a úgy fogalmazott, hogy a kisnek a transformáció egy vagyon átmentés indult meg, és ennek az egyik része egy gyurcsány volt. Nem, nem volt. Ezt határozottan cáfolom, és éppen ezt az Akkor ezt félejtettem, de a gyurcsány számára, itt összefüggésbe hivatkozta. A lényeg az, hogy köztudomás, egy Gyurcsány Ferenc demis a lelnöke volt. Az is köztudomás, hogy vagyon. A kis vagyon, a Demis e, mentát. ment át. És ezért mondott le Gyurcsány 89-ben? Hm? Mert hogy ő ezzel nem tiltak. Kicsit között. Hát, nekem igazán nem, hogy mondjam, politikai fegyvertársam Gyurcsány Ferenc, ezzel talán nem lehet megvádolni. Viszont azt gondolom, hogy bárkiről bármilyen rosszat gondolunk, az nem azt jelenti, hogy bármivel meg lehet vádolni. Egy gyurcsán sok mindennel lehet nem vádolni, megbírálni, és speciál 89-ben ő egy nagyon tisztességes szerepet vitt, és én pont erről nyilatkoztam az indexben. Nem egy gyurcsányról van szó, hogy a itt sokkal fontosabb törvény rögzíti, hogy a Dennis nem számolt el ezzel a magyar. Így, van. Így van. Önök a korrupciós ö, ö, plakátjaikkal hirdetik azt, hogy mindennek utána kell menni Így van. ezt a tevékenységet. Ekkül is, vagy sem?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 mint hogyha ennek mondjuk a 90 es évek első felében e, eredtek volna nyomába, vagy mondjuk az első Orbán kormány eredett volna a nyomába. Minek holnap lesz az akár 6. évforduló? A 90-es szabad választásnak, ha jól emlékszem. Végig hogy ki, ki, mikor kire szavazta? Szerintem igen. Én igen? Nem titkolom. 90. De mindegyiket szégyelem már azóta egyébként. 90-ben a szocialistákra. 91. Négyben? Hát akkor sajnos az SZDSZ-re. 98? Magyar Demokrata Néppárt. Mire lajossék? utána kétszer az SZDSZ-re ezt megbántam, mint a kutya, amelyik hetet köykedzett. De ezeket miért teszed hozzá? Tehát végül is... Hát azért, mert ugye mindig az jut eszembe, hogyha így beszélgetek valakivel, hogy ugye amikor itt jönnek a különböző ilyen szocialista trollok, -ok, hogy az LNP-re azért nem szabad szavazni, mert Elvesztegethet szavazat. Hát én meg azt gondolom, hogy amit a megelőző húsz évben leadtunk szavazatokat, az volt elvesztegethet szavazat. De ez nem annyi hozzám. baklövése van az életben. Hát ez így van, mindannyiunknak persze. Jó reggelt, 353-9451. Jó reggelt, jó reggelt kívánok. Amiatt telefonálok, hogy uh, jól tudom, hogy önnek az egy kulcsos adó uh, eltörlése irányában szeretnek előrelépni. Uh, jó. jó. Előre lépni. jó. És uh, nekem az a kérdésem lenne, hogy uh, ebben az esetben a, a ugye két dolog történt, az egykulcsosadó adó és a családi adózás bevezetését uh -huh. az adórendszerben. Uh -huh. A családi adózás nem bán. Nem bánt. Azt nem. Nem bánt. Mert, mert uh, jó.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 Jó reggelt. Halló. kívánok, Sátorai Lácsza vagyok. Sikfér András újra szeretném megkérdezni, hogy uh, mi a vélemény az egypucsos uh, adóról, amit egy nagyon-nagyon sorgalatos pontnak tartok. Illetve uh, én köszönetem, a szeretném Önök kifejezni, amit az LNP uh, nevében az Országgyűlésben tettek az állandóan permanensen napérendben tartott idegrista kapcsán. Nagyon szépen köszönöm. Az egy adórendszert én egy, egy egész és egészen szétségesen jobb oldali merényletnek tartom. Az egy adórendszer egyébként nem csak Magyarországon, mindenütt a világon egy nagyon szépséges jövedelmi átrendeződést jelent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 egy olyan kérdésem lenne az egyfúcsos adó kapcsán, én azt nem értem, hogy ha én becsületes munkával 10-szer annyi pénzt keresek, akkor miért fizessék ször annyi adót, mint aki egyszeresen keres? Azért mert, azért, mert a létfentartásnak a költségei azok minden ember esetében nagyjából, tehát az, hogy egyáltalán emberhez méltó életet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 Jó reggelt ér ouais, hát nem értek van egy kérdésem. 90-ben, -e, 90 ön úgy említett, hogy a szocialista... Így tudom, tudom fiatalként, miért a szocialisták... Megmondom, nagyon egyszerű, azért, mert a szocialista pártnak volt egyedül baloldali gazdaságpolitikai programja 1990-ben, vissza kell menni, <ammo> ott... Igen? 90-ben még...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 Azért ezek szerintem nagyon fontos moment Ebben no? minimálisan se vitatkozom, de, de miután nem tudják a ja. hallgatók okay. az előzményeket, csak ennyit, hogy azért az nagyon fontos leverezés számomra. De is fontos, hogy a gazit meg ugye nagyon régóta ismerem. <gül> Háló? <gül> Jó reggelt! tévedelmek kapcsán uh, um, azért felmerül, az hogy a tőke azért egyszer már adózik, amikor a, a vállalatban uh, létrejön, és aztán utána egy további adózás, amit tőke kivonás esetén.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 Fájóan hiányzik. Itt elsősorban külföldi tőkéről beszélek azért, mert annak a részaránya brutális a magyar gazdaságban, hogy a megter megtermelt tőke jövedelemnek egy jelentékeny része egész egyszerűen nem adózott le. És ez hiányzik az államkasszában.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 vagy nagyon nagy szabadságot próbálnánk adni. Itt is a nagy jövedelmek azok, amikre szeretnénk ráúszni, és bevonni abba a körbe, ahol egyébként a munkajövedelmek is adóznak. És még valamit azért hadd tegyek ehhez hozzá, hogy tényleg szembe kell az, azzal a tényel nézni, hogy szabadon lehetett kivinni brutális mennyiségű jövedelmet. Ugye erre a NAV -botrán nagyon világosan Világított rá az elmúlt hónapokban. Az, amit most naf kapcsán lehet olvasni, az már ennek az aktan nyilvánosságnak a következménye? Dehogy is? Tehát az a neki egy másik része. <gül> Jó reggelt! Örök, el? Azt szeretném, hogy ezek ellen Péter vagyok, tételezzük azt a helyzetet, hogy az LMP-nélkül nem lehet kormányt alakítani. Ugye tudomásom szerint úgy zajlik, hogy a elnök úr mindenkitől megkérdezi, hogy hogy és mint mit nyilatkozza az LMP, mondjuk arra, hogyha a szemesztével kormányt alakít. Tehát Rövid lesz a válasz, mert ez egyszer már szereped egy most bekapcsolód ja, rend, minden. Rendületlenül naponta többször is elmondom azt, hogy egy.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 Jóra kívánok, Galdunány Tamás, Jóra és Szerkesztődött is üdvözlöm. Csak egy -e, két kérdésem lenne igazából, hogy te személyesen mire vagy a legbüszkébb és a legkevésbé büszkébb így az elmúlt négy évből, hiszen ugye egymással lehessen több sok ideig ugye a legaktív <haz> a képviselői pozícióért. Így Például erre. Így, <gül> egy Olaf-os szakértő de hozzáteszem, hogy az Európa Tanácsi 15 hetemet senki nem számolja hozzá én. Hát ez már csak ilyen igazságtalan. Van, de a kérdésem, tehát ez lenne, a másik meg egy picik is kérdés lenne azért az elmúlt rendszer általános vagyonelszámoltással kapcsolatban, hiszen volt egy záró vagy egy tárcsorozatba vételi szavazás, utolsó És mai napon nem tudom, emlékszem-e. Hát igen, lehet, hogy ez már nem volt, volt ésszed, igen. És meglepődtem, hogy ti nem szavaztátok meg. tehát nem voltunk A Téhát, ad, előtt, a kiugrott a Hogy semmi közöttem hozzájuk, mi, bocsánat Tamás, ez, ne, ha ez így volt, elnézés, hogyha rosszul emlékszem, az volt, hogy mi már nem voltunk bent, ugye, Csékvata elevek közölte a szirénázás után, hogy ő már nem megy vissza, szerintem nem voltunk bent. A, sőt, várjá, várja várja, várja, várja, várja a, azt én nem tudom. A, egész konkrétan az történt, hogy amikor ez nem az utolsó ülésen volt, az utolsó előtti, amikor a szirénás balhé volt, és egész egyszer nem mentünk vissza. De várj, tudod, akkor hatázat képtelen lett a szavazás, és ezért volt egy zárószava. Nem tudom, tán, Tamás, nem én azt tudom, tán. hogy amikor frakcióülésen beszéltünk erről hmm. a kérdésről, akkor úgy foglaladunk hmm. állást, hogy támogatjuk, aztán ott Nahát. más események oh. ezek szerint oh, ezt okay, sodorták. És még valami, amikor ez, én úgy emlékszem egyébként, hogy az elmúlt négy évben az Alkotmányügyi Bizottságon volt, hogy feljött indítványotokként, és akkor ugyanúgy, ahogy a lustrációs kezdeményezéshez mi pozitívan viszonyultunk. legalábbis igen. abban a tekintetben, hogy tárgyalja meg a ház, aztán majd meglátjuk. Ez tényleg így volt, de kölcsönös is volt ez sokszor, hiszen sokszor a ti meg én is támogattam, amelyekkor <gül> korrupció voltak, igen. Na akkor kíváncsi, várom a két, vagy a mire voltál a legbüszkébb és a legkevés büszkébb? Na, hát... E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 a kormányképességről nem szavolni kell, hanem bemutatni azt, hogy egyébként konkrétan mit tudnád csinálni forintrafillére kiszámolva. Büszke vagyok természetesen arra, hogy például az nyilvánosságot mi tartottuk felszínen, büszke vagyok arra, hogy a közgép és Simicska nevét mi mertük kimondani, vagy a NAV botrányt mi mertük először ö, kitálolni a ház elé. Ez az a bizonyos hiteles ellenőri szerep, amire szerintem szerződtünk. És természetesen, hát most itt mit hallgassam el, hogyha veled beszélek, én arra is büszke vagyok,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 Igen, hát igen, meg nem volt többségetekre rejelenző, mert például a Doros Dávidék, meg kifejezetten már nagyon... Ő, nem is erősíték a helyszapártól, nem is erősíték, erősíték a Nyilván ezért nem mentek, mentek el tőletek. Hát, hát és úgy, miatt nem, nem, de... Kiegészítő, szóval. megkezni ha volna lenne, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságban való megint nem jelenésről szóló Mígál Lajos egyébként nagyon jó volt és legjobbosan mondott büszkeségként, Azonban a szankciót, azt én javasoltam hozzá, én tömügyzetét javasoltam. Hát, ebben nem értünk egyet, mert Igen, Tamás, de ebben más is fölmerült, hogy aki parlamenti vizsgálóbizottság előtt nem jelenik meg, az menjen börtönbe. Én, én, ott, ott, én ezt korábban benyújtottam. Igen, csak bátorkodtam már a el, nyílcínen is, is jelezni, hogy ez azért kicsit sok, mert most gondol, gondolj bele, sok. Tamás, sok. Hát elmész, most tudni, hogy hát, hát, hát, Jó, persze, csak elmész mondjuk egy nagy büntető tárgyalásra a kúriához, nem jelenik meg a tanú, azt se vetik börtönbe, hanem elővezetik. Adott hát esetben én is úgy fogalmaztam, hogy ugye ki nem mentett. Na, ö... bocsán, nem ez ö... ott a javaslat, hát, hogy ma oké, nem csak hogyha azt mondod, hogy elővezethetik mondjuk azt a képviselőt, aki nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, vagy volt titokminiszter, aki nem jelenik meg, azt mi megszavazuk. Azt, hogy vessük börtönbe,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 Alapvetően azt foglalkoztat, de erre most nehéz lesz válaszolni, ugye a beszélgetés végén tartunk, de akkor abba, ezt meg a egy hét múlva ismét. Hogy, hogy gyakorlati és elméleti dolgokat neked egyeztetni, mint ahogy mindenkinek az egy nagyon nehéz dolog. Na jó, de pont ez a kihívás az egész történetben. Jó, az egész életben csinál. az. Na jó, de hát pontosan ez az izgalmas az egész politikában.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 úgy, hogy például az arra való ambíció, hogy az, ami úgy mond, ahogy fogalmazol elméletben a fejemben van, azt hogyan tudom a gyakorlatban kivitelezni, tehát ezt az idézőjelben játékot lejátszani na, ez inspirált mindig is. de ja, de önmagad ellenzéke nem szívesen vagy. Én senki se szerintem. Innen folytatjuk, akkor megegyeztünk? Uh -huh. Sifra András hallották, Köszöntöm és ezek szerint a jövő héten folytatjuk. Alexandra. Minden... A szóra is érdemes. Jó reggelt, lehet? Mit zár le, bogaram, az Isten áldja meg? Mit zár le? Fűz? Haó? -ho. hova tetszett lenni? Vagy hamarabb le a telefont? Vagy mi történt? Hova lett? Így ebből nem lesz beszélgetés. Fontos dolog miatt telefonálnék, de hogyha nem fog sikerülni, akkor... Egyből azt írja ki egy p betem amikor én telefonálok. Ez nem te, ez megbolondult ez a telefon. Mit csinál nyulam? De megbolondult akkor a telefonja, mert ez az azt mondta, hogy valamit lekapcsol, aztán eltűnt, aztán mindenféle, nem tudom, milyen Én jeleket mutatott. mindenféle egészen furcsa dolgokat. Hát szívem, mi nem jó szántunkból beszélgettünk egymással, mert hogyha az Iván képes lett volna itt maradni, akkor most nem kéne fát ültetni az emlékére. Igen, ez így van. De hát ezért ültetünk fát, hogy képes itt maradni közöttünk, tehát... Az egy nagyon jó kép, ami ott kint van a kirakatban róla. Igen, ismerem a nagy, nagyobb eredetiét is, azon kifejezetten szék fiú. Az igen, szerintem egyébként is egy székfiú. De azon olyan barátságos, amilyen barátságos nem szokott mindig lenni. De vitatkozzon, kötekedjen. <gül> nem is tudom mint csak mondanám. De valóban az a kép, az, az nekem az az Iván. És az Iván az barátságos szokott lenni. Tehát nem Beszéljünk pénzről, mindig pénzről beszélünk. Azt mondja meg nekem, drágám, veszik az Iván könyveit most, hogy meghalt? Érdekli az embereket az Iván? Igen, én mindig azt szoktam mondani, az Iván mindig bejött hozzám, és azt szokta kérdezni, hogy hogy fogyok, és akkor mindig mondtam, hogy hogy fogy, és most azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Hallod, Iván, jól fogynak a könyveid. Iván! Iván! Szerintem örül neki. Igen, tehát... Meg... De most lesz, le, van egy tiszteletkötet is, vagy ennek nem tudom mi a megfelelő kifejezés? Ez az új kötetnek az utány pontosabban egy bővített változ, kicsit változtatott kiadása más magmatonban más képekkel, a képeket továbbra is tegnős Miklós csinálta, hogy a korábbi kötetben részben azért készült el ez a könyv, mert már nagyon régen nem kapható, de igazából a születés napjára. Tehát ez egy fajta születés köszöntő is maga a könyv is, és hát tulajdonképpen a faültetés is. Nagyon szeretném Igen, hát ugye nem tudja még a nép, hogy a Pionír Mozgalom egyik nagyon jelentős alaknőjével beszélgetek, rédei évával, akiben állandóan elemet cserélnek, és valamiféle mozgalmi munkát mindenféleképpen vállal. Ez most azon mozgalmi munkának a része, Vállalhatónak. Találok. Bár kertész, nem tudom, hogy lesz-e. Ki fogja öntözni ezt a fát. Ki fogja tisztában tartani. Egyetem milyen fa ez, drágám? Igen, ez egy kör Az, Az mekkora lesz, ha nagy lesz. Nagy, nagyon, hát pontosan. És hogyha most kiindulunk, hogy a katona és a fűs amiket már nem így hívnak, de én ezt így jegyeztem, meg ott a virágboltnál mindig volt valami növényi kezdemény, amit vagy eltapostak, vagy elloptak, ennek a fának jobb sorsa lesz. Tehát az iváraló tekintettel legfeljebb a kutyá illetni, de a férfiak és a nők nem akarnak majd rajta különböző sérelmeket elkövetni. Hát én nagyon remélem, hogy ez így lesz. Tehát ez egy rendes lesz ott a többi fa között ugyanolyan. Kis tábla, vagy mi lesz? A tábla az már kim van, a lényeg az, hogy egy fa van ott elültetve, amit jelképesen a polgármester úr meg én fogunk délután, vagyis fél hatkor elültetni. Ez ma lesz, ugye? Ez ma, igen. De és mi az alkalom? Az, az alkalom az Iván szüvetés ah! van. Az Iván fiatalabb volt, mint ezek szerint. Igen, az Iván Három héttel. éves, 57 igen. éves lenne, és, és ez egy születésnapi ajándék. És fél hatkor? Célhatkod, igen. Tehát nem egy gyárszünnepséggel beszélünk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hanem, hanem egy születésnapig köszöntőről, még pedig egy olyan köszöntőről, ami reményeim és elképzeléseim szerint sok, sok száz év múlva is ott fog állni. Majd. Ki lesz még ott notabilitás? A polgármester úr lesz ott, aki majd néhány szót fog mondani, én is fogok néhány szót mondani, és ami még nagyon fontos, az ivárnak a barátai lesznek ott, természetesen a szülkebrokorság is meg a barátai, akik ott egy pár perces kis megemlékezéssel, már hogy a közös programokból való megemlékezéssel fogják ezt a születésnapi köszöntőt. Hát én csak valamikor hét óra felé leszek azon a környéken, de akkor meg fogom nézni jó ezt a fel. Már akkor az, ha már ott lesznek a pad, de várhatóan addigra ez az egész kis program véget fog érni, ez nem egy hosszú, tehát nincs színpad, senki ne gondoljon ilyesmire. Lesz egy pár mondat, amivel az Ivánt felköszöntjük, és lesz egy pár zeneszám, illetőleg olyan visszaemlékezés, amiben az Iván mindig részt vett. Gondolom egyetérthetünk abban, hogy minél kevesebb emlékfát a és minél több élő barátot. De ezzel most nagyot nem bontam. Hát, abszolút ebben egyet tudunk érteni, de itt ezzel az Ivánt ott létét szeretném én legalábbis jelezni, tehát hogy ő ott van, nekem a pozony annyira hogy, hogy bizonyos fokú. Mert hogy... néha, amikor megvolt, akkor túl sok volt, de ebben már megfelelő arány nem fog létrejönni. Hát nem soha. Hát illetőleg már csak a hiány marad. Nagyon szépen köszönöm, rédei évát hallották, ez az esemény tehát, aki nem tudná, hogy hol van a lángtéka, bár ez különböző hullámhosszokon most már országosan is hirdetik, ez a Pozsonyi útnak az eleje, ott a Jászai Maritér környéke, a Szent István körúton túl, a Katona József utcán innen. Jól mondtam, drágám? Nagyon, nagyon jó, de még ha azt is mondjuk, hogy az őt számok, akkor ez van, De nem mindenki tud számolni. Alexandra. Minden... Ami szóra is érdemes. Szegény Duronelli Péter ideje súlyosan megrövidül. Szeretném önöknek elmondani azt a jó hírt, hogy Duronelli Péter után Nemes Gáborral beszélgetek, és ezt a szerintem mai egészen jó sikerült műsort egyetlen hallgatói telefonnal nem lehet már elrontani. És ez egy öröm híre. Néha nagyon utálom a hallgatót, mint olyat, tehát ilyen szükséges kellék, hogy túl kell jutni, tehát borzasztó. De nem úgy, mint ahogy Szabóival mondta az MDF borzalmas tagságára, hanem úgy másképpen. Elnézést elfutott az idő részén itt volt Sifer András, aztán megemlékeztünk Becher váról, Te Becher Ivánt olvastad, és ha olvastad, akkor szeretted? Hát nagyon kevésszer olvastam a névszabadságba, amit győzt jól, meg számot de nem voltam ilyen követője. Most nevezzük kényszerszabadságnak ezt a mostani helyzetet, Ez, a kényszerszabadság, a megfelelő kifejezés az még tart, ugye? Aha. E, többet olvasol? E, nem. <gül> Teljesen szétesnek a napjaim, úgyhogy e, nem, nem olvasok többet. Igyekszem. Azt lesz, lesz, lesz szíves megmondani, Dura Pétert hallják, hogy csökkentik-e ma egytizeddel, 015-tel a frászkunyhó ugye mennyivel az alapkamatot. Szerintem fogják valamennyivel. Szerintem fogják. És ez jó? Hát meg kiderül. Ugye ezzel az a helyzet, hogy ezt előre nem lehet tudni, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy, hogy ha, ha véletlenül oda kerül a sor, hogy emelni kell, mert olyan olyan lesz a nemzetközi helyzet fokozódik a nemzetközi helyzet akkor, akkor ezt időben észreveszik el interpretátorként alkalmazlak téged a, a közeli percekben ha kifutunk az időből legfeljebb, egy újabb időpontot megbeszélek még egyszer elnézést a késésért. 2014. március 19. ez szerda Orbán Viktor szerint célunk kell tűzni, hogy a magyar gazdasági növekedés az előttünk álló időszakban kétszeresen a német bűvülésnek, mert ez benne van a magyar gazdaságban. A miniszterelnök szerdán akkor tehát szerdán azon a héten, a magyar kereskedelmi és iparkaramma, iparkarama, iparkamara, Ladies and Gentlemen. Gazdasági évnyitó című rendezvényén beszélt erről. Azt mondta, a jelenlegi kormánytöbbség választási programja egy szóban összefullalható, folytatjuk. Az elmúlt egy évben végre sikerült a saját lábára állítani Magyarországot, 2013-ban sikerült elérni, külső segítség nélkül a lábán a magyar gazdaság. Orbán hangsúlyozta ugyanak, hogy Magyarország továbbra is részese a globális gazdaságnak tízpontos gazdasági programról beszélt. A tervek szerint ezek mentén cselekedne, a felhatalmazást kapna újabb négy év kormányzásra. Mehetünk a pontokon? Mehetünk. Csökkenteni kell a magyar államnak az államadóság finanszírozásban a devizakitettséget, vagyis növelni a hazai megtakarításokat. Most ugye ez a mondat azért nagyon faramuci, mert közben arról nem beszél, hogy csökkenteni kell a magyar államadóságot, hanem arról beszél, hogy az államadóságban hogyan kell csökkenteni a devizakitegységet. Uh -huh. Igen, ez fontosan így van. Illetve uh, növelni a magyar megtakarításokat, ez ugye ez, egy, ez a, a, az a relacionalizisben a B válasz, tehát a kettő kifejezett kettő állításnak, hogy csak növelni a magyar finanszírozást is növelni a magyar megtakarításokat, ez külön-külön igaz lehet, de hogy ennek azért úgy világban nincs egymáshoz közel. Nézzük a mondat felét. Nézzük a első felét, amit egyébként így nem emelt ki a miniszterelnök úr. Mi, legy, mi, mi a helyzet az államadósággal? Mert először ugye az ember azt mondja, csökkenteni kell a magyar államadóságot, de nem erről van szó, hanem az államadóság finanszírozásáról beszél. Igen. Mit látunk az államadósággal kapcsolatban az elmúlt négy év vonatkozásában, hogy már úgy beszéljek, mintha politikus lennek? Azt, hogy nem csökkent, sőt, úgy nem csökkent, úgy maradt a szinten, hogy a GDP 10%-át kiterő nyugdíjpénzszeri vagyon beletoltuk. Tehát amikül nem 80%-on á ez nem sikerült a csökkentés, sőt, növelt, Tudod, képpen növekedett volna, hogyha nincs ez az egyszerű dolog. Ugye államadóság elég háborút indított, hogy hirdetett meg a miniszterelnök négy évvel ezelőtt, ne felejtsük el. Mit gondolsz te erről az államadóságról, annak nem is a szerkezetéről, hanem annak az elemeiről, amelyek nem hagyták csökkenni, szinten tartották, vagy valamelyest növelték? De ami alapvetően nem hagyta csökkenni, az a gazdasági növekedés szinte teljes hiánya volt az elmúlt. 4 évben ugye, ha a kormány program azt, hogy folytatjuk, akkor, akkor ugye magasabb gazdasági növekedés abban nincs benne, ez egy, egy Elnézés, ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni. Van olyan, mint a kötelező magányok díjpénztár, ami 2014 és 18 között lenyúlható? Még egyszer, még egyszer elégedhetjük. Nem. Mit lehet lenyúlni még? Vagy ez olyan hosszú, hogy ezt nem is lehet fölsorolni, vagy olyan rövid, hogy nem is érdemes belekezdeni? Hát vagy azt mondom, hogy semmit, vagy azt mondom, hogy bármit. Tehát, hogy ugye ne felejtsük el, az állam mindig mindent elvett a polgáraitól. Nem. Adjál már ötleteket az államnak. Katasztrófa, szenárió. Jó, adjál egy ötletet az államnak. Mit vegyen el az állam? Hogy megint államosítják a lakásokat, és aztán megint meg lehet venni őket? Hát, ugyanit mit vehet el? Elveheti valakinek a tulajdonát. Ugye ne felejtsük el, a magányügyi pénztár az nem egy, nem egy elvétel volt, hanem egy olyan feltétel rendszert szabotta az állam, akkoriban minden Ékesző ember gondolhatta, azt, hogy neki nem érdemes bemaradni. Hát nem csak erről van, szó, hanem, ugye, aki még visszaemlékszik, ugye készült meszérő jött ember is, de hát olyan vagyok, mint a vizsgázó másnapra elfelejtem a tananyagot. hogy Ugye azzal kapcsolatban az állam azért volt megtévesztő, hogyha jól fogalmazok miniszterelnök úr, mert ugye itt eledetleg nem arról volt, hogy elveszik, hanem arról volt, hogy elveszik, aztán valamilyen módon visszaadják, kompenzálják. Tehát, hogy Duranelli, Péter Fia János bárki, aki érintett volt a történetben, rosszabbul nem jár, aztán ahogy elvették, úgy jött meg az étvágy, és aztán később már a megoldási módozatok nem arra vonatkoztak, hogy ezek hogyan legyenek visszaadva, hanem hogy a dolgokat hogyan lehetne, lehetne menteni. Végül is e, így utólag az, hogy ez így ment végbe, az az ellenállásnak a kicsinységén múlott, vagy most ezt ne elemezzük, mert te rá. E, Nem így volt egyébként, tehát nem az volt, hogy elvesszük, de visszaadjuk, hanem azt mondták, hogy hogy aki visszalép önként, ez nagyon fontos, hogy ez nem elvétel volt, hanem ez egy, hanem ez egy ilyen, egy olyan kényszerítés, egy negatív kényszerítés, de terült, hogy aki benn az jó megszívja. Aki visszalép, annak az pedig majd kap egy magasabb nyugdíjat az akkori államtól, amikor majd ő nyugdíjba megy. Volt a különböző határidők is közben. Igen, igen, igen. De valójában történt, az az volt, hogy aki visszalépett, az valóban megkapta ezt az ígéretet, tehát ugyanazt az ígéretet kapta meg, mint amiről egyébként korábban szó volt. Annyi volt, hogy aki nem lépett vissza, hanem bemaradt, attól nem vették el azt, amit valról szól, elveszik. Tehát szóval a nyugdíjogosultság későbbi évekre vonatkozó nyugdíjogosultságát nem vették el. Tehát igazából ez a kényszerítés, ez, ez mint kérült üres fenyegetés volt, mert aki bemaradt, az igazából nem jár rosszabbó, mint az, aki, aki visszalépett. Ez volt a uh, nagy változás. Én bemaradtam, és örömmel leszem tudomásul, hogy kicsit ilyen kamikázó módon maradtam benne, mint ahogy az a néhány ezer ember, aki hasonló módon döntött, de tudom, de végül aztán kiderült, hogy végül is mi nem jártunk egyetlen, nem lehetünk rosszabbul, sőt, ez a magármegszakarítás, ez egyelőre megmaradt. Milyen más tényező befolyásolták az államadóság alakulását duron nebuló? Hát leginkább az, hogy nem volt növekedés. Tehát ugye az államadóság csökkenéséhez három dolog kell, fegyelmezett költségvetés, esetleg egy magas infláció, ami elinflálja alacsony kamatszint mellett, illetve hát mindig kell gazdasági növekedés ebből. Ugye a fegyelmezett költségvetés az megvolt, az infláció egyébként alacsony volt, ami, ami magában egyébként egy jó dolog, nyilvánvalóan az elhúzódó belföldi mély recesszió volt az egyik oka annak, hogy az infláció az, az a korábbi szintekhez képest töredékére esett, és ami, ami, ami, ami önmagában viszont egy rossz dolog, hogy a gazdasági növekedés elmaradt. Igaz, ugyan, hogy a válságot követően egy ilyen második mélypontba esett a európai gazdaság, amiből kilábalni ami látszik most. Tehát lehet az elkövetkező négy év az valóban egy jobb növekedési periódust hoz Magyarország számára, de azért ez, ez nem az a kirobbanó növekedés lesz, amire számítunk. Az összes nyi három hármat mondtál, mind a három évig vettük? Igen. Azt kérdezem tőled, hogy akkor most át kell mennünk a mondat második felére, és hát látjuk már, hogy a tíz pontból még csak az elsőnél tartunk, úgyhogy majd súlyosan a naptára kell nézned, hogy egyeztessünk hogy amikor arról van szó, hogy növelne hazai megtakarításokat, akkor ugye most az államkötvényeket, ha az ember megnézi, akkor ott olyan új termékek jelentek meg, amelyeknek a propagálásában maga Varga Mihály is mindjárt részt vett. E, mobil kamatozás, négy éves, hat éves, messze a banki kamatok fölött, e, államilag garantált összegek. E, végül is e, ez a mondat, ez mennyire bankellenes, illetőleg az, hogy ilyen módon uh, alakuljon át uh, uh, a hazai betétállomány, erről te mit gondolsz, mint ura Péter? Mint is Magában azt hogy növelni a hazai megtakarításokat, ennek ugye nincs köze az államadossághoz, meg nincs köze ezekhez az eszközökhöz is, eszközökhöz sem, ezek ugye arról szólnak, hogy a már meglevő megtakarításokat hogyan tudja az állam minél hatékonyabban magához vonzani, kiszorítve ebből a privát A uh -huh. Hazai megtakarítások azok vagy vannak, vagy nincsenek, hazai megtakarításokat igazából hazai megtakarítások úgy tudnak növekedni. Hogyha a nő a gazdasági, emelkedik a gazdasági növekedés, tehát növekszik a nemzeti jövedelem, ebből értszeren szörül a háztartásokhoz munkajövedelem formájában megfelelő rész áramlik, majd utána ezt a háztartások nem költik el, vagy nem olyan mértékben költik el, hanem egy nagyobb részét halmozzák fel, és ezekkel a megtakarításokkal aztán tud gazdálkodni a válati szektor. Tehát ugye. Az emberek berakják a megtakarításaikat a bankba, azt a bank kihitelezi a vállalatoknak, akik aztán ebből beruháznak, hogy ezt tudja felhasználni az állam a saját maga finanszírozására. De... Én a legifjabbat hallom a háttérben? Igen, igen, igen. Figyelek. Tehát az, hogy növelni kell a hazai megtakarításokat, ez egy jó dolog egy olyan ország esetében, aminek nagy külső adóssága van. Ugye az, az is azért van, mert nem voltak hazai megtakarítások, hanem a, hanem a magyar gazdasága, háztartások, az állam, meg a vállalatok összességében lényegesen többet költöttek, mint amennyi pénzük volt. Ez volt a folyófizetési mérleg hiánya, és ezt kellett finanszírozni külső adóssággal. A hazai megtakarítások növekedése az azt jelenti, hogy az ország külső egyensúlya javul. De mit gondol mindenről a bankszektor, amelyet ki tudja, milyen mértékben hagyja el a pénz? Hát, ha a bankszektornak a hazai megtakarításoknak a növelése az kifejezetten jó dolog, növekedése, Kifejezetten jó dolog lenne, hiszen akkor több forrás ára van a hozzá előjó. Sok... Én ezt értem, de az államkötvény az végül is az államnál van, és nem a bankoknál vagy én ezt ez rossz. Igen, hát ugye ez, egy, ez, a, ez a dolog, ez egy teljesen másik történet, az akármilyen nagyságú megtakarításokból, szemmel áthatóan minél nagyobb szeretet kiadni. És ugye az a beszélgetés, amit ez először folytattunk, az lassan már évekkel ezelőtt volt, akkor még Jellasi Radovánt is a körünkben élvezhettük, aki nem volt túlságosan boldog ezen bizonyos jelenség kapcsán, és még valószínűleg most sem túl boldog. Nem, hiszen ugye nyilvánvalóan mit kell ahhoz tenni az államnak ahhoz, hogy a, a mit kell tenni az államnak ahhoz, hogy direktben beszépantsa a lakossági megtakarításokat, Ugye vagy kölcsön kölcsönszergyeztetsz az emberekkel, ami ugye Magyarországon e, nem, nem áll fent, e, vagy pedig magas kamatokat kell kínálnod, tehát fölé kell... De most azt látod, hogy nem lesz kamatverseny, tehát ezekkel a kamatokkal a kereskedelmi bankok nem fognak versenyezni? A kereskedelmi bankok akkor versenyeznének ezzel, ugye a kereskedelmi bankok számára a vetét után fizetett kamat az egy költség, akkor, akkor tudnak versenyezni, hogyha ha oldalon... Ez, erre van fedezetük, tehát van egy olyan hitelezési tevékenység, illetve... De az, az sincsen. A... Tehát magyarul nem számíthatunk most a közeljövőben arra, hogy valaki ráverne erre az államkötvérek amatilag. Szerintem nem lesz egy stratégia a bankok számára, mert, mert ha nincsen, nincs mire hitelezni, nincs hitelezési, hitelfejlételi a válati Hát akkor az van ezt kell szeretni. Azt kérdezem tőled, ha most súlyosan belemélyedsz a naptárodba, mindjárt véve a holnapi napot, elnézést, hogy ilyen barátságtalan vagyok, de ha félkor elkezdtük volna se, hiszen hogy eljutottunk volna a tíz pont végéig, mit látsz a holnapban, vagy a csütörtökben, vagy az akármiben? Ö, a csütörtök az kicsit ö, nyugisabb lesz szerintem. Jó, hát én nem látom Mesterházi adnak az ő programját, hogy meglátogat -e bennünket, vagy sem. Ö, ö, de nekem jó a péntek is. E fél nyolc, és a, a péntek az maga a borzalom. Fél 8 és nyolc, vagy, vagy kezdjünk akkor, e, akkor, pént, akkor lehetünk egy csütörtökön, mondjuk valamikor lehet, hogy elkezdjük kilenc és akkor lehetünk fél tízig tarthatunk ha az neked, jó? Az jó, a csütörtök. Jó, tehát akkor vagy kilenckor kor hívlak tiget, vagy valand hamarabb. Jó, rendi. Nagyon szépen köszönöm. Szia, Péter. Szia, a akkor holnap után. Aha. Szia. Duron Péter Pétert hallottak. 129. Rádió Q99.5 Galla Miklós vagyok Ez a Rádió Q99.5 Nyitottan a világra Nem most bevárom, amikor nem telefonál mert Szerintem ott Brüsszelbe hallgat bennük ebbe álltak szakadozik az internet De abból adódom, hogy még nem telefonált, Abból arra következtetésre jutottam, hogy Hallgat bennünket. Te vagy a szívem? Sziasztuskem! Adásban vagy, viselkedj jól. Akkor jó reggelt mindenkinek. Figyelj, azt kérdezik tőled a hallgató, mert ugye a hallgató már számon tart téged. Ide jutottunk, képzeld el. Itt szólsz hozzá. Légy meghatódva, légy szíves. Jól csinálj, mint lennének érzelmeid. A csupa olyan emberrel beszéltem, aki tagadja az érzelmeit, vagy úgy gondolja, hogy egy szikár férfi, és nem mutat érzelmeket a Duronellin keresztül a Schiffer Andrásig. Te is, te is egy ilyen macsó vagy, bár ránézése nem az vagy, de egy ilyen izé, légy meghatódva. Tájvárról kéne beszélned, mert ott valami helyzet van. Milyen helyzet van, Gábor Tájváron? És azt nem mondjad, hogy nem tudod, mert akkor le fogsz Nem tudom, én van ott a... valami Kínával, és akkor a hallgató erre kíváncsi? Elfoglaltad egyetemeket, rendőrség, Én minden. Van, most a következő szeretném először is leszegyezni. Én nem vagyok egy külpolitikai tótófaktor. De, de a hallgató számára az vagy, ne arra, hogy te vagy az illetékes. elvtárs, mondd nek, hogy mi van Ja Amikor Kínában volt tudósító, akkor, akkor tudtam, hogy némiság van Kínában, nagyjából. Most bűsze vagy a tudósító, nem nagyon tudom, némiság van Kínában. Nem tudok. Hát akkor viszont hallását. Miféle dolog ez? Nem, nem, nem. Hát csak, csak az igazságot mondom. Ennyiben, ennyiben nem macsó vagyok, hanem, hanem igyekszem, hogy Nem a macsó, nem erre volatkozott, hanem hogy szám vagy tart. Igen? Igen, igen. Politika, most politikailag vagyok annyiban figyár vagy száraz, hogy amihez nem értek, ott nem próbálok kombinálni. Ezért inkább egy olyasmiről beszélek, amit szerintem független attól, hogy ma éppen... 6 óra 20 perckor mi van Tajvanban vagy Kínában, azért ez egy általános háttér. Mi úgy gondolunk Kínára és Tajvanra, mint két egymással szemben álló, nagyszönyűen el ellenséges ország részre, amelyek, amelyek azért harcolnak, hogy melyik, melyiknek legyen nagyobb külföldi befolyása. Ez, ez a dolog egyik medszete. A másik medszete pedig az, hogy Tajvan ma már gyakorlatilag Kína része minden szempontból már amik fontosak, úgy nem, hogy van egy külön kormányzat, de, de például Kínában, most a számra egyet pontosan nem emlékszem, de azt hiszem, körülbelül egy millió Tajvani él már Kínában azért, mert ott vannak üzletei. A, például a, a számítástechnikai ipar, a kínai számítástechnikai ipar, mert neked van egy számítógépet, vagy egy laptop, oda szól, hogy Kínába rakták össze. Kínába rakták össze, de valószínűleg a tulajdonos, vagy a beszállító, vagy a háttér, vagy a moha, az tajvan, Tehát egy olyan méretű összefonolás van tajvan és Kína között, amely előbb-utóbb szükségszeren elvezett a hogy a kettő egy van, és ez mutatja a kínaiak politizálásának a nagyon nagy táblatosságát, meg, meg a tudatosságát, és főleg az, hogy van türelmük ezeknek, a kimelyeknek, ezek ezer években gondolkodnak. Ezek van türelmük. az azért nagyon jó, hogy mondod ezt az ezer években, mert azért hadd beszéljünk, hogy hogy régen egy tegnap több okból is uh, voltam egy államkincstárban, és azon gondolkodtam, hogy a megtakarításaim részét államkötvegy, és volt négy és hat éves, és akkor elkezdtem gondolkodni. Um, amikor te a saját jövődben gondolkodsz, akkor, akkor, akkor elmész az orvoshoz, amikor Téli Kabátot csináltasz, vagy hogyan vagy te az idővel? Tehát az ezer évekhez képest? Na most egy tudósítónak nagyon struktúrált az idő horizontja. Tehát én, én nekem a, a legtöbb embertől eltérően nekem, nekem az életem ilyen nagyon határ, meghatározott periódusokra. Most, Berlinben voltam, Bomba voltam, Pekingben voltam, Varsóba, Madridban, Brüsszelben, tehát ezeket mindig, mindig ez osztja fel az időmet, és előre is így gondolkodom. Tehát előre nem úgy gondolkodom, hogy hány év, hanem azt mondom, hogy ha Brüsszel lekegyek, akkor akkor hova megyek, mit csinálok, akkor mi lesz a következő szakasz. Ennél... Az eddigi állomás helyeiden, ha szokat figyelembe vesszük, akkor itt Belgiumban a legmagasabb az átlag életkor? Tudom utána kell nézni. Nem, gondolkodom. Azt hiszem, igen. Egyébként mondok valamit. Most jelentek meg, a nem is az állat életkor, átlag életkor, átlag a, a várható átlag életkorra gondolsz nyilván. Persze. Igen, tehát Belgiumban, nagyon, most jelent meg e, a, európai stadt, az stat, az stat, az Európa is kiadott egy ilyen. Közül, én most akarom feldolgozni, de a rádiókú hallgatóival elsőként megosztom. De a ez az nem azt jelenti, hogy megeszed, aztán kikakilod? Aha, igen. Én szellemileg akarom, mi akarok belőle valamit, aztán valamilyen médiában közszírót Igen? Most elsőként mégis itt egy ilyen közszírót. Ez egy nagyon da, da, da, da. A... Csak fújtam a fanfárokat, igen? Igen. Tehát, hogy a várható életkor. Na most a várható életkor Magyarországon, hát a békasegbe alatt van. Valahol 75, picire 75 fölött alattunk tulajdonképpen csak a bolgárok és a románok vannak, meg a leteg és a ritánk, de ez egy másik téma. De például a lengyelek több mint Majdnem két évvel fölöttünk van. De a lettekkel és a litvánokkal mi a baj? Azok már majdnem finnek? Igen, de hát azért ott vannak a, a Baltikumban, egy nagyon érzékeny területen, nagyon hosszú, két tizedeken keresztül a, az orosz vagy a szovjet birodalom részei voltak. Nyilván az annak megfelelő egészségügyi segélyben. De de mondok valamit, ez a. a még, még mielőtt. mielőtt a lényegre átérni, tehát mondok milyen számot, érdekes módon a spanyolok is a, az olaszok vannak a, a csúcson, ők a legjobbak, de, de, de az azért az feltűnő, a feltűnő, hogy A tenger mondaná a honpola, igen. Igen, de hát a, mondjuk a, a cse-tenger az nem olyan jellemző, és ők is, ők, ha jól látom, 78, hát több mint, a három évvel több nagyobb van, hogy három ével tovább élnek. Tehát azért itt vannak dolgok, és ami a kapcsolat itt, és ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy az élet, élet élettartam, és a nagyon korai oktatásból való kiesés közötti különbség. Tudni, hogy minél inkább kiesel, annál, annál rövidebb ideig élsz. Na most ez... Ez egy, ez egy érdekes összefüggés. Különösen annak fényében, hogy Magyarországon ugye sikerült a 18-on a, a kötelező oktatást. De mi a helyzet Belgiumban? Ezt kihagytad? Magas, magas. Minden megmondom, mennyire várható. A 80-an mi, mi vagyunk 75, sőt, meg 80. -t. De semmi a japánokhoz képest, elszerszusit? Igen. És kaukázusi kefért? Na jó. Kicsit úgy leszek, hogy mindent eszem, de én még az nem fordult hogy bementem volna egy rendőleg, és magam azt rendeltem volna. Tehát így, így nem. De én annyiban egészségesen táplálkozom, hogy zöldteát iszom egész nap. Igen, azt mindenki zöldteát iszik, ezt tapasztaltam, úgyhogy én is vettem zöldteát. De hagyd tegyem hogy nem egészségügyi okokból sem, és már akkor is ér zöldteát itt, amikor még nem voltak ezek a mindenfajta legendák, hogy mi minden. Nem, mert te megelőzted már akkor a korodat. Azt mondjad meg nekem, Gábor visszatérve Kínára, hogy amikor ők ezer évben gondol, vagy ezer években gondolkodnak, akkor az összefüggésben van azzal, de lehet, hogy rossz a kérdés, hogy az alapvetően sose volt egy individuális társadalom? Nem, hát az, most ezt nem tudom, hogy, hogy az individuális társadalom és a, és, és a hatékony társadalmi modell között mi az összefüggés. biztos, ők már Krisztus előtt pár ezer évvel is egy nagy irodalom voltak. Jö, de az, hogy évezredekben gondolkodnak, az miből, miből adódik? Hát ebből, tehát nincs még egy olyan állam a földön, amely ők már a, a fáraó korában is nagy hatalom voltak. Na most hol van a fáraók egyik, sehol. De ők folyamatosan, ugyan, ugyanannak a császárságnak a az utódai, mint amelyik, amelyik pár ezer. Jól beszélsz, Gábor, vajon eljön-e az az idő, lesz-e olyan restauráció a szó jó vagy rossz értelmében, nézőpont kérdésedben nem foglalnék állást, amikor ismét császárság lesz Kína? Nem, szerintem nem ez a kérdés. A császárság alatt most nem azt értem, hogy. Én ezt áll... értem, én ezt értem, de annak a dihotómiája, ami a kínai társadalmi berendezkedés és mindaz, amit Kínához ma kapcsolunk, az valaha fel lesz-e oldva, vagy az közel sem olyan dihotómia, vagy közel sem olyan önellentmondás, vagy látszat mint amit én a tájékozatlan több ezer kilométerről átélet? Abszolút nincs ellentmondás. Mi ugye Kínán nagyon föl vagyunk hogy, hogy hogy hogy ezek most mértek leelőztek le minket a Mit Miközben valamikor a 16-17. században Kína nagyjából ugyanilyen... De én nem arról beszlek, én a társadalmi berendezkedésről beszélek, Jó, a kommunista hát, Pártról hát, beszélek hát, volt egy társadalmi berendezkedés, ami meg, meglehetősen, hát hogy is mondjam, csak rugalmatlan volt, de működött. Tehát működött, és csak Kína gyakorlatilag a társadalmi berendezkedésével azzal, hogy nem modernizálódott, azzal, hogy kimaradta a felvilágosodásból, kimaradta a polgárosodásból, kimaradta gyakorlatilag a kapitalizmusból, ezáltal ez csak elkezdett visszaesni. Kína, amikor voltak a nagy felfedezések, amikor Kolumbusz beküldték Amerikába, akkor kínai eurók, az ők voltak akkor a politikai kaszt. A kolumbusz sokkal jobb hajókkal körbejárták a világot, itt-ott voltak, megnézték, visszamentek, és azt mondták, hogy lehet itt uraim valamit keresni, mondták a császárnak. A császár meg azt mondta, hogy ne keresünk semmit, a határokon kívül csak barbárok vannak, jó, meg vagyunk itt magunknak és ez a bezárkózás az oda vezetett, hogy, hogy a világ elhúzott mellettük, ugyanúgy, ahogy Japán mellett is, és akkor egyszer csak ott álltak a 19. században félgyarmati vagy teljesen gyarmati sorban. Ebből törtek ki, az, hogy ez véletlenül egy, egy szocialista vagy kommunista párt vezetése alatti forradalom volt, ez gyakorlatilag lényegtelen, ebből kitörtek is és mindenfajta kacskaringókon keresztül, kulturális forradalom, borzasztó degzálások után volt egy nyitás, és elkezdtek modernizálódni, miközben a társadalomban persze ez a berendezkedése megmaradt, de hát azért a bármennyire is kollektív a gondolkodásra egy kínő, bármennyire is kollektív gondolkodásra, is, és a hagyományokra épül a konfucianizmus, azért a kapitalizmus, ahol, ahol neked a tökélet kell, mozgatnod, forgatnod, és ennek mindig fialni kell valamit. Hát az, az, ez szétzúzza, szétveri. Ennek a kettőnek a kombinációja most egy nagyon hatékony eleget alkot, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Maga a kommunista párt ebben az izében micsoda? Ma már a kommunista párt nem egyéb, mint, mint egy ilyen állam, államfenntartó egy lett. De az egy marketing központ, vagy mi az, és ha az, akkor minek a ki vezeti? Hát a, a, van egy, van, mint mindig volt egy, egy nagyon jó mandarin réteg, egy, egy, egy nagyon profi, és nagyon az állam ügyekre koncentráló mandarin réteg. Ez vezeti most. Ebből, ebből lesznek problémák, amikor, amikor majd ugye a ez a mandari réteg egyébként nagyon érdekes, be van, be van építve egy, egy ö, biztonsági szelet, tehát senki se lehet ö, tíz évnél tovább hatalmon, tíz év után le kell mondania, és, ö, és akkor egy új böleli veszi át a, a kormánybotot. A probléma ott van, hogy amikor megjelennek ezek a hatalmas vagyonok, a hatalmas tőkék, hát milliárd. Kínában több milliárdos van, ez talán nem tudik fel, Második, mint bárhol a világon. Tehát, most a tehát, kínai milliárdos az oligarha? Ott másképp épült föl. Ott egy kicsit úgy épült föl, mint, mint, mint a putcini orosz oligarhák. Tehát az oligarha, akik én kinevezek annak. És ezek az oligarchák valamikor ebből a párt elitvől jöttek jó részt. De nem is ez a probléma, hanem az a probléma, hogy ezeknek a rokonai, gyerekei, meg mindenki egyéb, ezek valamilyen tőkévére tesznek és előbb-utóbb szétrobbantják ezt a nagyon hatékony állami szeretet. De azt akarom mondani, hogy. Szétrobbantják a hogyan és a miért. Nagyjából olyan, mint a figyelsz. De miért robbantják Gyakor... szét? Hát azért, mert, mert az a fegyelem. Azok, amelyik az állam hatalmát, az állam hatékonyságát maximalizálja a rendszer. Ez egy kicsit ellenmond annak a rendszernek, amely a, a magántőke hatalmának jelent. És ezzel milyen mértékben van tisztában a kommunista párt? Tisztában van vele, de hát... Szépen... Ami azt jelenti, hogy fegyelmezi ezt a réteget, vagy együttműködik vele, de közben a szemét rajta tartsa, vagy mit csinál? Ez is abszorbálja. Kinegyi kommunista pártban vannak, hogy 60 millióan, az az elég nagy szám. Most már benne vannak a, a, a tőkések, és a nagy is mind, vagy vagy jó részük benne vagy, vagy valamilyen módon kapcsolódnak. És én azt hiszem, hogy, hogy a kínálatnak a probléma a kétsége azért, azért igen jelentős. Tehát ez a konfuciánus hagyomány, ami, ami gyakorlatilag mindig, mindig valamifajta állami, valamifajta közösségi, nem, nem, nem olyan közösség, mint amire mi gondolunk, de mégiscsak olyan közösségi szempontokat érvényesít, ez azért, ez azért nagyon komoly összetartó erő. És ez az összetartó erő akadályozza azt meg, hogy ez a kommunista párt, amely nem most, de korábban, de akár most is jelentős érdeksérelmeket, igen jelentős érdeksérelmeket tudott okozni, ezzel kapcsolatban nem jön létre kínai bizottság. Sikeres. Sikeres. Amíg siker van, addig nem jön létre, majd akkor fog értrejönni, amikor kudarcok vannak. Mondom... Ha most nézzük Közép-Kínát, és majd beszélgetünk egyszer a Kejfejancsiban, mint egy hihetetlenül uh, világlátott és nagyon uh, intellektuális műsorban, akkor majd szemrehányást fogunk tenni a mostai kínaiaknak, hogy képesek voltak jól érezni magukat egy diktatúrában? Mi az, hogy diktatúra? Ön... Most mondok egy nagyon szélsőséges példát, ha te elnéz valamilyen nyam nyam még még kétezzük fel, még mindig a civilizációtól a nyugati civilizációtól. Vigyázz mert ez nyam-nyam-törzs lesz a végén, Legyen politikailag korrekt, igen? Jó, elmegyek bármilyen ö, olyan társadalomba, amely, amely önmaga fejlődik ezer éve, száz éve, nem tudom, valamilyen dzsungelméjén is, és, és semről is ott, ott, ott a, a varázónak abszolút hatalma uh -huh. akkor mondhatod azt, hogy ez egy diktatúra, de, de ez pusztán csak azt jelenti, hogy ők a társadalmi fejlődésnek egy más útját járják be, és egy más pontján vannak. Ettől még a demokráciának hosszú távon, absztrakt értelme, biztos, hogy vannak előnyei. De azért azt látni kell, hogy, hogy például, amikor az afrikai államokban beütött a formális demokrácia, tehát azt mondták, hogy akkor most ugyanazt csináljuk, mint, mint a gyarmadtartóknál, akkor abból nagyon csúnya diktátorok, császárok... Más dolog, szerintem ezt egyszer már kérdeztem, de mindent elfelejtek. Azt áruld el nekem, létszíves, hogy Kínának az egysége, a szónak abban az értelmében, ahogy nem esik darabokra, az miből adódik, az van-e, vagy ez egy képzelt, vagy van valami, ami összetartsa? Hogy miért? 5000 éve létezik egy, egy han birodalom, amely mindent, mindent magának. Maguk a határok, azokra a többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy 5000 évesek? Jó, hát most lehet azon vitatkozni. Jó, lényegét tekintve. Meg igen. E, az, ahol a hanok élnek, azok, azok viszonylag stabil határok, senki nem bonyolja. És inkább a nagyobb baj az, hogy elkezdenek majd terjeszkedni, hogy ezen már is terjeszkednek. De hát azt gondolod meg, hogy. hogy Akármilyen hódító megjelent ott. Hát egyedet nem mondjak, a mongolok elfoglalták Pekinget. Hol vannak ma a mongolok? Már úgy értem, Kínában. Sehol. De jó, hogy válaszoltam, nem én nem tudtam, nem, meg nem mondtam, hogy hol vannak a mongolok Kínában. Én arra emlékszem, hogy egyszer kellett nekem Jemenben, Szanában találnom egy virágból ott nem találtam, és az akkori nagykövet mindjárt szem, szememre is vetettem, mert megmondta, hogy hol van, és mondta, hogy ne arra, hogy csak két apja vagyok Szanában, nem ahol a virág Egy virágból volt Szanában. Én nem tudom, hogy a mongolok is a, hol vannak Kínában. A kínai birodalom mindent magából vastott, a hannok van egy, van egy egységes kultúra, egy egység, ma már a nyelvet is egység, korábban a nyelv nem volt egységes, ez nagyon érdekes, tehát a, a, az írót nyelv az mindig azonos volt az egész birodalomban, de például egy sankai és egy... egy Sohálni, az nem biztos, hogy megérti. Jó, azt mondja, meg, Gábor, majd veled is meg kell egyeznünk egy másik időpontban a héten, mert ki futni az időből, én meg fél tízkor innen úgy elmegyek, mint a sic, hogy végül is az, hogy Kínával kapcsolatban ezek a elmélyű fehérek, de elsősorban az amerikaiak, akik azt gondolják, hogy ők mindenkit uralnak. Mit gondolnak? Az minek a függvénye? Tehát a kínaiak minek a függvényében jók vagy rosszak? Minek a függvényében beszélünk arról, hogy gazdasági potenciál, vagy emberi jogok? Tehát amikor most ott volt ez az Obama, ez a Michel, ez a, a, a, a másik Obamának, a baraknak a felesége, és ott rajzolgatott a kínai pártfőtitkárnak a feleségével, de lehet, hogy ez a miniszterelnök volt, bocsánatot kérek, akkor, akkor most mi van, akkor most... Akkor most akkor most minden rendben van, vagy minek a függvényében van minden rendben, vagy semmi sem rendben? Tudom, hogy kicsit olyan vagyok, mint a móricka de lehet, hogy én magam vagyok a móricka. A kérdés jó, tehát az államok belső berendezkedése valóban lényegesen különbözik egymástól. De azért a nagyhatalmak, vagy a volt nagyhatalmak, vagy a olyan ország, amelyek szeretnének nagyhatalom lenni, ezek külpolitikájukban és globális politikájukban nagyon hasonlóan ketyegnek, hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát, és itt nincs nagy különbség demokráciák és, és kevésbé demokráciák között. Oroszország nem akarja elveszíteni a befolyását Ukrajnában. Na most az orosz politikai beredezkedés tényleg nem túl vonzó, sőt nem is túl hatékony. Mint hogy a Kínai sem túl vonzó, viszont nagyon hatékony. De azért nem sokban különbözik a külpolitikai törekvésük, mondjuk az Egyesült Államokétól a lehetőségei különböznek. Azért... Nem tudom, ezt már erről egyszer beszéltünk, amikor volt ez az is ominózus, lehallgatott beszélgetés Newland az amerikai államtitkár és, és <gül> nagykövet. Mindenki azon volt főlelában, az, hogy milyen csúnyákat mondott az eu -ra. De hát azért végül is ott azt történt, hogy egy kievi kormányistát állított össze, egy két amerikai diplomata. Most képzeljük el hogy mondjuk Mexikóban zavargások törnek ki, a rendszer és a kormány. inog, és akkor azt halljuk, hogy az orosz külügyminiszteret és a nagykövetően mexikói kormányistákat állít össze. Nem biztos, hogy ennek az amerikai körülnének, és nem biztos, hogy egészen másképpen viselkednének, mint ahogy viselkedik ma a ami egyébként elfogadhatatlan. ez itt a végszó, azt kérdezem tőled, nézd milyen a naptáradba, Tőle akár már holnap is folytathatjuk. Képzel, de, hogy én már a kedvedét elkezdtem olvasni az ekonomistus. úgyhogy én megnéztem, hogy mi a helyzet az orosz szankciókkal, és mi a helyzet a, a Mári Löpennel, úgyhogy igyekszem nagyon készülni, ezzel együtt nem leszek olyan tájékozott és okos, mint te, de nagyon te elkezdtem olvasni a világ sajtót. Ez te dicséretes Nagyon szépen nem köszönöm. Nem szokott álltani senkinek. Magyarországon meg pláne fontos, mert én szerintem Magyarország... Nekem ez egy ilyen állandó fájdalom, kezd beszűkülni. Tehát egyrészt az én szakmám a külföldire háttérbe szorul, de ennek az a következménye, hogy, hogy a magyarok gondolkodása nagyon-nagyon provinciális válik. Hát mi nagyon magyarok vagyunk, minket a világ csak annyiban befolyásol, amennyiben muszáj. Na, nézzétek bele abba a szép filofakszotba, ha van. Holnap Obama jön hozzám vendégségbe. Igen. Hányra? Úgyhogy nem tudom, de. Akkor biztos elmegy a helyi tech megnézni, biztonságos vagy Tehát a holnap az nem jó? Hát ez nem olyan jó. Nem tudom, mikor kezdődik, de szerintem... Hát nyolckor minden jó, mert kilenc előtt itt nem kezdődik semmi. Tehát nyolckor, holnap is volt, a csütörtök egy fokkal jó. Olyan vagy, mint a duranálni. Csak a csütörtök, az, az, az, az többé kev... hajnalban nem akarok, nem tudom, hogy a mesterházi jön-e vagy sem. jó. Ja, ezt mondta az a péntek az borzasztott. A holnap az nem jó. Ja, jó, hát 8-kor jó, 9 már nem. nem 8-kor jó, akkor 8-szor perckor jó? de holnap 8-szor perckor szerdán. Jó. Nagyon szépen köszönöm a részletes ismertetést, a diazásod, mint eddig nejlonzacskóban. Helyes, köszönöm, ezt megint köszönöm. Rendben van, ha elfogytak a nejlonzacskók, akkor szóljál, mert akkor szólok a, a vonatkozó összekötőmnek és akkor Közép-Afrikában gyártunk a nagyon olcsó lett. A kapni. Még golcsobb nálunk. Csíkos. Ezzel kapcsolatban egy, egy, egy sztorítő volt nekem egy kollégám, aki a Maléven kapott, ez még a szocialista időben volt, a Maléven kapott nejlonzacskókat árusította Leningrádban a hotel előtt. Na még egyszer, nem értettem a mondatot. Mi történt? Mit árultak? A Maléven kapott nejlonzacskókat. Igen. Terülön, Igen. És ezt később Leningrádban akkor még úgy hívták Igen? Hotel előtt Árusította Igen? Igen Hát ezért mondom, hogy ne mondod, nem egy olyan rossz ajándék hát Most nem annyira kurens, de akkor jó volt Igen, hát annyira nem, hogy környezetszennyező Tényleg amiket mutatnak ilyen óceánokból Ilyen, ilyen személyszigeteket Azok egészen elborzasztóak Szóval, Gábor, bár amikor el köszönni, akkor mindig olyan a hangod, mint a fülesé, és az ember nem tudja, hogy mit csinált rosszul. Nem, csak szomorú vagyok, <hállal> vagyok. Jó, de holnap 8-5 ismét a tiéd vagyok. Igen is. Sziasztok. Itt találsz. Magamat kapcsoltam nem a nemest. A mai műsornak vége. Én ilyen jellegű műsorokat szeretnék, beleértve, hogy... nem, ezt a mondatot ezt nem fejezem be. Mit szeretnél, Bogaram? Hogy annyira jó volt a Nemes, hogy megint nem szálltam ki a kocsiból, pedig dolgom lett volna. Majd a kollégáid jól lefognak téged. <kül> Tényleg jó volt a Nemes, de szerintem a, a, a Duronelli is jó volt, és jó volt, nagyon érdekes volt a Schiffer, a Gaudival való beszélgetést, azt utcahoz elhallgattam volna. Így aztán szeretném megköszönni Vadastamásnak, hogy még mindig nem ott el a rádiót, és hogy az idegeimet kimélendő nem állandó szerkesztője a műsoradnak, ezért én Vadastamásnak soha nem elévülő eh, elévülő micsodával. elismeréssel tartozom. A mai műsor el elkészítésében segítségemre volt a vak szerencse, hangsúlyozom a vak szerencse, a csalóci, aki nem vak, a büfébe visszaadom a cukrot, amit kaptunk a sifferhez, Ön mit szeretne? Most be telefonálnak, mi? Amikor meg nem kéne, akkor nem telefonálnak. Vagy annyi farokságot beszélnek össze, hogy az embernek elmegy az egész napra az életkedve. Mit tetszik szeretni? Jó napot kívánok! Kornél Gábor vagyok! Én kérdeztem a tájváról és meg akartam köszönni, hogy... Nagyon szívesen, de én a dolgozó népet szolgálom permanensen. Nekem ugyan a helyem a közszolgálatban lenne, és időnként szoktam közszolgálati médiavezetőkkel találkozni, de arról még egyelőre nem volt szó, hogy engem ott alkalmaznának, amit én tudomásul veszek. Nekem nincs ezügyben problémám itt ezen a helyi alapagoszon, ahol vagyok, mint ilyen sárkánykígyó. Itt vagyok, más szigeten ki tudja. Így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem bántam meg azt a rengeteg gesztust, amit abban a rövid időben, amíg az ATV-ben voltam, gyakoroltam beleértve Kálmán Olga, de hogy nincs az az Isten. Tényleg nincs. Kérhet tőlem ilyet a hompól az anyám vagy a lányom. De németes szilárd, vagy bárki más meggyőződésem ellenére nem fog rávenni engem olyan gesztusra, amit a másik nem érdemel meg. Döröpontfialjanoskupa.com A műsort az SBP Systems KFT támogatta.